Radio Tyresö 91,4 MHz. Under temat hållbarhetsdagarna genomfördes en föreläsningsserie i mitten av maj här i Tyresö. Det handlade om möjligheter och risker som kan påverka vårt samhälle. I föredraget som följer presenterar Britta Lönn, Maja Finnveden och Linda Nethercott Naturskyddsföreningens projekt Giftfri förskola. Finns det? Hej! Vi är här idag för att prata lite mer om gifter i förskolor. Men först tänkte jag att vi säger något kort om oss själva. Mitt namn är Maja Fimveden och jag har varit medlem i Naturskyddsföreningen och deras kemikalienätverk ungefär ett halvår. Och anledningen till att jag gick med i Naturskyddsföreningen det var för att jag hade pluggat i fem år, bioteknik och kände att jag ville göra någonting vid sidan av jobb och så, med min utbildning. Och sen februari så doktorerar jag på KTH och försöker hitta... Vi försöker göra plast av förnyelsebara råvaror. Jag heter Britta Lönn, som sagt, och är medlem i Kilesen Naturskyddsförening och i Kemikalienätverket. Jag är i grunden samhällsvetare men jag har jag på att engagera mig i de här kemikaliefrågorna ett par år. Så att nu har jag en anställning på Naturskyddsföreningen i ett projekt med att ta fram en folder som ska delas ut på NVC och BVC. Eh, där det handlar just om råd till föräldrar med små barn och gravida. Då. Och jag heter Linda Neddegott, jag är också medlem i Tyresö Naturskyddsförening och har varit med i kemikalienätverket ungefär ett år. Jag jobbar med miljöfrågor i brygg- och anläggningsbranschen och studerar även till miljövetare. Agendan för vårt föredrag ser ut så här. Vi kommer kort presentera Naturskyddsföreningen. Vi kommer prata om kemikalier som finns i vårt samhälle, om cocktaileffekten, om hormonstörande ämnen, om barn och kemikalier. Och om Operation Giftfri förskola, som är ett projekt som Naturskyddsföreningen genomförde under 2013. Och det kommer vi berätta mer, mycket mer om senare. Vi kommer berätta om, om resultaten vi kommer fram till i den rapporten. Jag har lite kort om Naturskyddsföreningen. Det är Sveriges största miljöorganisation. Den bildades 1909, är ideell, demokratisk och politiskt obunden. Det är 203 000 medlemmar nu och det är vi väldigt glada för. 24 länsförbund, 270 kretsar på kommunal nivå och cirka 60 samarbetsorganisationer i Afrika, Asien och Sydamerika. Jag kan bara säga någonting kort om Kemikalienätverket också. Mm. Att det är alltså ett nationellt nätverk som ligger under Naturskyddsföreningen med ungefär 1200 medlemmar över hela Sverige som är då ideellt engagerade på olika sätt antingen för att man vill lära sig mer eller för att man vill anordna föreläsningar och sprida kunskap om kemikaliefrågan. Och sen har vi kemikaliegruppen som vi är med i Stockholm då som anordnar föreläsningar och seminarier och så. Och vi ska anordna en debatt 21 augusti på, det, på brygghuset. Ja, om just kemikaliefrågan så då får jag komma. Mm. Då är det tänkt att vi ska ha både representanter från politiken och branschorganisationer som får debatera kemikalierfrågan. Mm. Idag lever ju, vi i ett kemikaliesamhälle. Vi har ju kemikalier till nästan allting. Och det här kemikaliesamhället, man kan säga att det tog fart ungefär på 90-talet när man uppfann en massa ämnen från råolja. Och idag är ju oljeraffinaderier en sån industri där man lyckas pressa pengar ur varenda liten molekyl. Och det gör att kemikalieindustrin är numera den mest lönsamma industrin inom OECD-länderna. Och det finns idag 145 000 registrerade ämnen i, inom, inom, inom europeiska keminal, kemikalielagstiftningen. Och 30 till 40 000 av de här ämnena finns på marknaden. Och av de här ämnena så har man inte gjort någon ordentlig oberoende riskbedömning. Vilket gör att man har inte har jättemycket fakta om hur de här kemikalierna påverkar människor, djur och natur. Sen hade vi tänkt att vi skulle visa en film om cocktaileffekten men vi är inget ljud. Men jag kan kort säga att alltså cocktaileffekten har att göra med hur kemikalier samverkar. Att man har ju gränsvärden för väldigt många kemikalier som är satta vid en viss nivå. Men om man blandar en kemikalie med en annan så kan det bli en helt annan effekt eller att effekten förstärks. Och den här typen av riskbildningen gör är väldigt lite av. Det görs på undantagsfall på vissa ämnen som man anser är extra farliga, men det är väldigt få ämnen där man kollar hur de faktiskt samverkar med varandra. Och de här miljögifterna, vad, vad är det som är problemet? Det, det gjordes en undersökning av WHO där man kollade mellan kopplingar mellan miljögifter och olika alltså samhällsproblem och då det man kunde se kopplingar till det var till just de här fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, alzheimer, parkinson, hormonrelaterad cancer, svårigheter att få barn, tidigare pubertet, missbildningar på könsorgan, inlärningssvårigheter, autism, infektioner, astma, allt med den sjukdomar. Och förutom att det här drabbar ju individer väldigt hårt så är det också något som är, det är väldigt dyrt för samhället. Det är en sån där grej att kemikalieindustrin säger ofta Ja, vi kan inte ändra det här. Det blir så dyrt. Men alltså, tittar man på det här så är det väldigt, väldigt dyrt att inte agera. Att inte byta ut de här grejerna. Hur farligt är då det här hotet? Ja, man, man, man kan jämföra det med att sola. Det, ju, högre, eller ju mer man blir exponerad, desto större chans är att bli drabbad. Men bara för att man är i solen så behöver man inte drabbas. Jag tänkte gå igenom några av de populäraste hormonstörande ämnena. Jag tänkte börja med efterlater. Känner, känner alla inen till efterlater har jag hört alla om det? Ja. Det är en sån där grupp med kemikalier som man pratar väldigt mycket om. Och det är en grupp ämnen som finns, man använder dem som mjukgörare i plast och de finns, man kan hitta dem på extremt många olika områden. Bara för att välja, nämna några så kan man hitta dem i, i plastgolv, man kan hitta dem i limmer, färger, tätningsmedel, tapeter. I kablar, vävplast, sandaler, penskrin, suddgummin, plasttryck på kläder. I parfymer användes de som bärare för att ha doften på någonting. I duschförhängen, i badankor, i matförpackningar ja, etc, etc, etc. De finns på väldigt många olika ställen. Och grejen med just den här gruppen utav ämnen är att de är inte bundna till själva plasten. Utan de ligger liksom emellan plastkedjorna för att göra det mjukare vilket gör att de har ganska lätt för att ta sig ut och, tas, och då kan de tas upp av kroppen och vad har man då sett för effekter av efterlater varför är de ett bekymmer eh, de här, de, det finns några värsting efterlater och det man har lyckats se med dem det är att de till exempel kan påverka testikelutvecklingen hos små pojkar. man har kunnat länka det till skador på fortplantningsförmågan man har även kopplat det till fetma, diabetes, allergier och astma. Och då anser man ju man anser att barn är den känsligaste gruppen. Och det kommer Britta prata mer om om ett tag. Sen är det, det är väldigt vanligt med mycket efterlater i, i just golv. I plastmattor framförallt på PVC-golv. En annan grupp som det pratas väldigt mycket om i media nu det är bisphenoler, BPA. Har alla har hört talas om, om BPA. Mm. Det är ju också en sån där otrolig bulkkemikalier som, som finns. Det, det produceras så mycket BPA så att man vet inte vart all BPA tar, tar vägen. Det är av vissa klassas det här som en av de vanligaste kemikalierna, eller den vanligaste kemikalien i plast. Och för att ha några användningsområden så finns det plastflaskor, plasttallrikar, plastskedar, leksaker, cd- och dvd-skivor, tandfyllningsmaterial, termopapper, alltså sådana här krypton. Glasögonglas, korsairburkar, aluminiumflaskor, mattuber och aluminiumoblater. Ni vet såna på crème som man drar bort. Oh Där finns de också. Sen ska jag tillägga att alla källor är absolut inte lika problematiska med BPA. BPA är en, det blir en väldigt hård plastkedja. Så att om man har till exempel glasögonglas eller på bilrutor så är det väldigt hårt bundet. Och det kommer inte ut. Och då kan det också ha positiva effekter som att bilar blir lättare. Och då är det inte lika tungt att bära runt på den. Så att alla användningsområden är inte lika känsliga. Utan det är just att man har kvar rester vid produktion och använder det till mat och sånt. Eller att man har det i samband med värme. Så att vad, vad har man då sett för bekymmer med BPA? Eh, och där har man gjort ganska mycket försök. och alltså djurförsök. Som där man har sett kopplingar till eh, störd fortplantningsförmåga, Missbildningar på könsorgan hos ungar. Störd utveckling på hjärnan. Ökad risk för bröst och prostatacancer ökad risk för fetma och diabetes, förändrad tid för pubertet, ökad aggression och kromosomförändringar. Och problemet med alltså att man inte har kunnat göra så mycket studier på människor det är att väldigt många av de här effekterna tror man att de, kommer, de syns i andra eller tredje generationen. Då är det ganska svårt att studera länkarna. Men om, hur vida BPA är hormonstörande eller inte, det är ingenting som diskuteras längre. utan Där är liksom alla forskare överens, att det är hormonstörande. Utan det som diskuteras det är var ska gränserna ligga, hur ska man reglera. På EU diskuterar man just nu vad är ett hormonstörande Och innan man vet det så kan man lite lagstifta om det tycker man. Ja, den sista gruppen jag tänkte ta upp lite om det är bromerande flamskyddsmedel. Och det är också en grupp av kemikalier. Och eh, varför man har flamskyddsmedel det är för att man vill förlänga den tid det tar mellan glöd till flamma. Men jag har fått höra från Ulrika Dahl på Naturskyddsföreningen att när hon har pratat med räddningstjänsten så är man inte säker på att det rädda liv. Det beror på användningsområden. Om du har ett brinnande flygplan eller en buss där folk måste ta sig ut snabbt, då är det ju bra. Men annars så är det liksom att, att röken som bildas den innehåller så pass höga halter av de här kemikalierna så att det är lika många som, som blir skadade oavsett. Så att, frågan är om man verkligen behöver ha de här flamskyddsmedlen lika hög grad som man har. Och de här flamskyddsmedlen de kan man hitta till exempel i skumgummi som finns i sängar, soffor, madrasser i leksaker och ofta i elektronik. Och de här ämnena de har extremt lång nedbränningstid och de ansamlas liksom i kroppen. De är så kallade bioakkumulerande ämnen. Och man har kunnat se kopplingar mellan flamskyddsmedel och utveckling av hjärnan, lägre IQ och autism och hyperaktivitet. Och även här kopplingar till missbildade kännsorgan. Och barn är, som Maja sa, extra känsliga för de här ämnena. Och varför är de det? Det är lite olika saker. Dels är hjärnan och immunförsvaret och hormonsystemet inte färdigutvecklat på småbarn och foster. Och dels har de tunnare hud, känsligare hud. Så det kan passera mer kemikalier genom huden och de äter och dricker förhållandevis ganska mycket mer än vuxna. Man kan jämföra en bebis som drar i sig en banan till mellis, det motsvarar ett och ett halvt kilo banan för en vuxen man <går> till mellis. Så det, de, och då betyder det att de får med sig mer av äh, bekämpningsmedel och sånt som finns i maten då förhållandevis. Och just för att barn är känsligare så finns det också ett leksaksdirektiv, alltså lagar kring vad leksaker får innehålla. Men eh, problemet med det är ju att barn inte leker bara med leksaker utan de rör sig ju i samma miljö och använder i stort sett samma produkter som de vuxna. Eh, de äter eh, i eh, barnmatsburkar så är bisphenol A förbjudet, men många föräldrar vill ju laga mat själv till sitt barn. Då kanske man ta automatkross från en konservburk, Så får de visa BPA den vägen istället. De sover på skumgummi, madrasser, tvättar sig kanske med parfumerat tvål, klär på sig många barnkläder, är så här, tjocka plasttryck. Och de plasttrycken får innehålla efterlater som leksaker inte får innehålla. Trots att det är liksom barnkläder, bara för att det är olika produktgrupper, som fattas de inte av samma lagstiftning. Barnen sitter i soffan som kan vara behandlad med framskyddsmedel och andra smuts- och fuktavisande ämnen. Andas samma luft och damm, vilket gör att alltså det finns alltid en massa dammpartiklar i luften och det kan finnas kemikalier i dem och då får de sig förhållandevis mer kemikalier genom luften också. De tittar på tv eller leker med datorer och åker bil. Och tv och datorer avger framskyddsmedel och andra ämnen när de är varma, så att, det är inte så bra idé att ha det i sovrummet, till exempel. så alltså Leksaker är endast en extra produktgrupp i vad barnen kommer i kontakt med. Miljögifterna som finns i vardagsprodukter de hamnar till slut i dammet. Och vi vet ju att barn när, rör sig nära golvet och dammet och suger på fingrarna, suger på leksaker suger på allt möjligt, till exempel de här dragkläpparna som finns ofta på fliströjor. Har man hittat ganska mycket efterlater i och eh, som är, jag tog upp kvitton, kan ju barn leka med ibland. Slipade nycklar kan innehålla bly har också sätta bebisar som får leka och suga på. Så det är, man måste tyvärr vara lite uppmärksam på vad som vad barnen leker med. Så att det alltså också i sitt beteende. Som de exponeras mer än vi vuxna för de kemikalier som finns runt omkring dem. Mm. Operation giftfri förskola. Då kan man ställa sig frågan finns det? Och nej, tyvärr. Det finns inte för att i samhället i stort har vi ett problem med kemikalier och förskolan är en del av samhället. Så det finns ingen giftfri förskola men man kan göra det bästa av situationen tänker vi och avgifta så gott man kan. Samhället har alltså ett problem kan man säga med eh, kemikalier. Och barn har vi konstaterat är extra känsliga för att vara utsatta för kemikalier. Och då måste vi agera. Och vad kan vi göra? Och vad har vi gjort? Jo, Naturskyddsföreningen har dragit igång det här då, projektet Operation Giftfri Förskola. Och vi har inventerat förskolor i hela landet. Och det är 130 förskolor i 40 kommuner. Och, eh, själva rapporten bygger då på de här inventerade förskolorna. Och det är för att få ett statistiskt underlag. Vad är det som finns? Vad är nuläget? Så kan man säga. Efter inventeringarna och under inventeringarna så har vi informerat via Naturskyddsföreningens hemsida. Eh, via sociala medier, TV, radio, tidningar. Och självklart har det gått ut mycket information till de berörda förskolorna om inventeringarna. Och efter inventeringarna var klara så har allting sammanställts på Naturskyddsföreningen och rapporterats in. Och alla rapporter har varit anonyma. Den här operationen Giftfri förskola, hela det projektet har ju synts mycket i, i media och eh, resultaten har eh, vi har använt för att få beslutsfattare att få upp ögonen för problemet. Och allmänheten har blivit intresserade och börjat ställa krav nu på vad som får förekomma i, i deras barns förskolor och när det gäller upphandling och sådana saker. Så man kan fråga, lyckades själva projektet? Ja, det har lyckats jättebra. Vi har fått jättestort genomslag på alla nivåer i samhället. Politiker, myndigheter, chefer, förskolepersonal och inte minst föräldrar. Vi har ställt frågor till förskolorna och det har varit inventeringen har varit väldigt genomgående och grundliga det har tagit en till tre timmar ungefär att gå igenom varje enskild förskola och vi tänkte berätta om ett urval av de frågor vi ställde för det är en, en omfattande inventeringsmall har vi visto. så vi har frågat om byggnaderna, vi har frågat om lagamat och ätrutiner vi har frågat om hygien, städ och rengöring, möbler, inredning, leksaker både ute och inne. Och det här är några få resultat igen som vi har valt ut då att, att presentera här idag. Hela rapporten med resultat finns på Naturskyddsföreningens hemsida om ni vill läsa alltihopa. Hur ser det ut idag? Resultatet är alltså från de inventerade förskolorna och det representerar då hela landet. Så det här är ingenting för Tyresö, utan det är hela Sverige. Utelek. Något som blir vanligare och vanligare på utelekplatser är mjukgjord asfalt mm. som används som eh, markbeläggning. På 22 procent av de tillfrågade förskolorna så finns det här mjukgjorda asfalten. Problemet där är att den här asfalten innehåller inte sällan PHR flamskyddsmedel och lösningsmedel. Och då är det ju rätt stor sannolikhet att barnen går och tar på det här och sen stoppar fingrarna i munnen eller om det är små barn de kanske slickar direkt på det här mjukgjorda asfalten och får i sig då miljögifter. Leksaker som inte är ämnade att vara leksaker. I 53 av de inventerade förskolorna återfanns industri och byggavfall. Det är industri och byggmaterial. Och det kan vara till exempel PVC-rör, det kan vara avloppsrör. Man har också hittat, och det här ska jag säga att det här är inte vanligt, men man har hittat gamla sleepers. Och det är 3,5 procent av de tillfrågade förskolorna. Det är ungefär 4-5 stycken i landet, men det är tillräckligt illa. Sleepers är alltså stockar som har legat i gamla barnvårdar där tågen har gått. Och de är cancerogena och de är helt förbjudna att använda i offentliga miljöer. Och de här förskolorna som hade den typen av material de blev uppringda direkt eh, och ombedda att få bort det här. För då visste de inte om hur farligt det var. Mm. En annan sak vi frågade rätt mycket om, det var finns det leksaker som är tillverkade för något annat som inte är leksaker? De omfattas ju då inte av leksaksdirektivet. Och ja, det finns 61 procent av de tillfrågade förskolorna har leksaker som inte är att vara leksaker. Det vanligaste är mobiler, datorer, tangentbord, gammal, elektronik. Vanligt är också, eller vanligt, men det förekommer att barnen dessutom får plocka isär till exempel en gammal mobiltelefon för att se hur den ser ut inuti. Vilket kan vara bra pedagogiskt sett, men inte bra för ett barn att hålla på och öppna en sån. Med tanke på att den innehåller flamskyddsmedel, efterlater, perflorerade ämnen, bly och andra ämnen som inte är bra. Man har också funnit på, jag tror det var en förskola som man hittade lågenergilampor, gamla lågenergilampor som, som leksaker. Lågenergilampor innehåller kvicksilver och går en sån sönder så måste man ju egentligen utrymma lokalen, vädra och, och sanera. Och det vet man ju i det här läget inte om. Så det handlar om upplysning mycket tycker jag. Mm. Sen frågade vi också om, om golvbeläggning, vad det var för material på golv. Och då såg man att mer än 50 av golv på förskolor är just då PVC. Och som jag nämnde tidigare så PVC innehåller väldigt ofta efterlater. Så att det är därför det, det blir problematiskt. Och 60 av de här som uppgav att de hade PVC-golv, de hade PVC-golv som var inlagda innan år 2000. Och år 2000 så började man fasa ut en av de här riktiga värsting-efterlaterna som heter DHP. Så att den har man inte i samma utsträckning idag. Men golv som, sagt, som är inlagda då in förra år 2000 har ganska höga halter av de här som då kan läcka ut. Sen frågade vi även om det här med sovmadrasser som har PVC-överdrag, skumgummi inuti. Och då är det också väldigt många som har de här madrasserna. Det är 72 procent av de föreskolorna som inviterades som hade såna här PVC-överdragna skumgummi-madrasser. Och något som var värre var att de flesta var över 10 år gamla och då har man igen det problemet med de här Och Många var över 30 år eller upp på 30 år. Och problemet med det är att då var mycket högre halter av flamskyddsmedel tillåtna också har man de här värskningflatorna. Så att de rösterna borde plockas bort omedelbart. Sen frågade vi även om de tvättar textilier för användning så och så. Och det var ungefär 50-50 där också, att 50% tvättar. Och det, textilier kan innehålla rester från färgämnen, det är flamskyddsmedel, det är biocider. Så att det finns väldigt mycket ämnen som faktiskt går att tvätta bort efter ett par tvättar. Så man ska inte bara tvätta en gång. Att tvätta en gång är mycket bättre än att tvätta in en gång, för man blir av med just väldigt mycket av de här överskottskemikalierna som finns kvar. Och tvättar man ett par gånger så finns det väldigt mycket andra ämnen som man kan bli av med också. Och det här gäller ju inte bara tecken och sånt utan gäller även gosedjur och kuddar och alla typer utav textilier. Sen pratade vi även, eller vi frågade även förskolorna hur det är med plasthallrikar, plastglas och muggar. Och där kunde vi se att 67 procent använder plastmuggar och plasthallrikar. Och det finns studier som visar att 90% av all kommersiell plast faktiskt släpper ifrån sig hormonstörande ämnen, speciellt i kontakt med värme. Och när man har de här plastmuggarna och plastglasen, det är ju varm mat som, som går på och sånt. Och då, då kan de som sagt vara läckare. Vi frågade också lite om leksaker. Eh, finns det le vad finns det mest av leksaker i trä, plast eller metall? Och inte så förvånande så fanns det ju mest i plast. 74 procent. Eh, och 80 procent anger att det finns leksaker av mjukgjord plast. Inte sällan 20-30 år gamla. Och det är ju också problematiskt. Det som Maja pratade om att man har haft lagskärpningar. Eh, nu senast 2007 och 2013. Och att eh, den mjukgjorda plast som är tillverkad innan dess. Med stor sannolikhet kan innehålla... Sådana efterlater som man då idag vet är farliga. Så det är väl en bra början att börja rensa gammal mjukplast. Handtvätt och hygien, hur hör det ihop med kemikalier? Det är så att man har sett att hand-till-mun-aktivitet, alltså barn som stoppar händerna i munnen, att det är en viktig källa till miljö miljögifter på grund av damm på händerna som jag pratade om förut. Och... Man, studier visar också att ökad handtvätt faktiskt leder till mindre kroppsbelastning av, av de här kemikalierna. Till exempel bromerade flamskyddsmedel. Kan man tänka på även barn som sitter längre vid datorn eller eh, Ipad och, och sådana så kan det vara bra att tvätta händerna efteråt. Det var stor variation mellan förskolorna på hur ofta man tvättade händerna. Mellan två tio gånger. Tio gånger per år låter ju ganska mycket men kanske någonstans däremellan är bra att göra. Och 65 procent av förskolorna använde miljömärkt 2, vilket ju är positivt. 12 tips till förskolan, då, som direkt efter den här undersökningen, inventeringen, hade sammanställts, så gick Naturskyddsföreningen ut med, med tips till förskolan. Och jag ska säga det också att nu i dagarna, så om någon vecka eller så, så kommer en större rapport Uh, utifrån den här undersökningen med råd till förskolan på väldigt detaljerad nivå. Jättebra, man kan gå igenom uh, nästan alla frå frågeställningar vi hade i frågeformulären tas upp där och, och då förklaras varför man kanske ska ta bort eller byta ut och tips och så. Så det är jättebra. Håll utkik på Naturskyddsföreningens hemsida. Mm. Men tal tips till förskolan då. Var ute mycket. Utomhusluften är i princip alltid renare. Gallra bland plastleksakerna. Och Naturskyddsföreningen säger faktiskt att om man vill vara extra försiktig så bort med allt som är mjukare än Lego. Kassera bort gammal elektronik som barnen får leka med. Gamla mobiler och tangentbord och sånt. Eh, tvätta textilier som Maja sa. Välj ekologisk mat. Gärna så mycket som möjligt. Det är bra för både hälsan och miljön. Men kanske till barn särskilt frukt och grönt. Eftersom det kan finnas hormonstörande ämnen i bekämpningsmedel. Och. Väl bort och välj konservburkar och metalltuber för att båda de innehåller bisphenol A i stort sett alltid. Och eh, tomatpöré finns ju på glasburk och eh, ärtor och majs finns ju fristag i påsar. Tomatkross och bönor och finns vid tetrapack så det finns ju sätt att byta ut. I alla fall en hel del av konservburkarna. Värm utan plast som Maja var inne på. Eller att gärna barnen äta på porslin och glas istället för plast. Undvik handskar av vinyl i kontakt med mat. Testfakta gjorde en undersökning där det visade sig att vissa märken av de här handskarna innehöll upp till halva viktprocenten etalater. Så att, det är dåligt både för den som har dem på sig och sen står man och rullar köttbullar till barnen med dem där så hamnar det i maten. Så det, är, det ska jag få säga också. Det, man, det som är bättre att använda är handskar av nitril. Det är ganska lätt att byta egentligen där. Och sen byta ut gamla sovmadrasser och skumgummi och PVC som Maja sa. Det är samma gäller för skötborden, det är samma princip där. Fukt, tork och väder ofta eftersom kemikalier samlas i dammet. Undvik fet fisk från Östersjön och håll koll på insjöfisken. Och här står det, det välj parfymfritt nederst och gärna miljömärkt såklart. Och sen lite fler tips kanske mer riktade till föräldrar i hemmet. Och det är, som jag redan har sagt, att undvika att ha tv och dator i sovrum. Och det kan också vara bra att veta att det är bättre med leksaker som är tillverkade inom EU- för att det är strängare regler och kontroll här. Gör rummet lätt städat, eftersom miljögifterna samlas i dammet. Fundera lite på hur många leksaker ett barn behöver. En undersökning visar att ett, ett svenskt barn i snitt har 500 leksaker. Och Då har man liksom inte räknat varje lego-bit eller så, utan det är hela leksaker. Och det kanske är inte behövs så många. Köper second hand och det är ju framförallt eh, kanske kläder då vi redan har fått de här viktiga kemikalierna uträttade. Eh, men inte då plast och skumgummi. Även om man har det i sig liksom att second hand är bättre men inte just de produktgrupperna. Välj miljömärkta produkter förstås. Och sen i lite större perspektiv Kanske man vill slippa vara kemist för att gå och handla åt sitt barn. <går> man ska inte behöva ha så mycket information. så Det bästa är ju att försöka påverka politiker, och beslutsfattare och handeln. Och det jobbar Naturskyddsföreningen väldigt mycket med. så att Ett sätt att påverka är att bli medlem i Naturskyddsföreningen. Och kemikalienätverket kanske. och sen För att försöka påverka själv då, kan man ju fråga när man är i affären att innehåller den här framskyddsmedel eller några farliga ämnen och så. Och det är ju ofta som butikspersonalen inte är så... Alltså de vet ju ofta inte, men om många börjar fråga så kommer det komma bättre produkter i längden. En sak kan man göra som man faktiskt ska få svar på, och det är att fråga om, om ett ämne, en vara innehåller ett ämne, mer än 0,1 procent, <går> som finns på EUs kandidatlista och Kandidatlistan är en lista där ämnen förs upp som anses eller misstänks vara så farliga att de ska starkt begränsas eller förbjudas. Och Så länge de står på den där listan så finns det då en skyldighet eller då har konsumenten rätt att veta om varan innehåller något av de här ämnena. Och då kan man till exempel Stockholms stad har gjort en kampanj som heter Våga fråga. Om man söker på det så hittar man lite mer information och också en sån här liten blankett man kan lämna in till affären eller eh, mejla iväg som ett formulär. Det kan ju kännas nästan lite övermäktigt och tröstlöst det här med kemikalier och det det är svårt att hitta rätt i, i djungeln, det tycker vi också. Ett enkelt och konkret exempel på vad man kan göra är att alltid välja miljömärkt eh, i första hand. Då är det kontrollerat på ett annat sätt. Och vill ni veta mer så finns det en uppsjö av böcker. Vi har med oss några här som ni kan bläddra lite i efter och titta i. Man kan gå in på Naturskyddsföreningens hemsida och allra helst bli medlem. Men man kan också läsa om en rapport som heter Från god till bolipumpa eller om giftfri förskola. Man kan se en film som heter Underkastelsen som är väldigt beskrivande när det gäller kemikalier och miljögifter. Och sen kan jag nämna här, längst ner står Silent Spring med Rachel Carson. Det är en bok som gavs ut redan 1962 och tar upp i princip det vi har sagt idag. För 52 år sedan. Och så här långt har vi kommit. Alltså. Vi står och repeterar det hon sa. 52 år sedan. Den är värd att läsa. Det är väl på något sätt startskottet till den ekotoxikologiska forskningen. den här vill prata om tystvård. Tystvård. Ja, precis. <laughs> Jättebra. Det känns att det har väldigt lite. Ja, det är nästan ordagrant vad, vad vi säger här idag som hon tog upp för 50 år sedan. Vilket gör mig lite ledsen men samtidigt så nu, nu har det ändå börjat tycka jag hända saker ändå på ett sätt som skulle göra henne glad. Det var det. Har ni några frågor? Man kan misströsta så att några av de kemikalier som vi har idag, de fanns inte då. Nej, <här> helt riktigt. Några är borta. Några fick man Nobelpris för. Några är borta helt. Och det finns en Uppsjö nya. Mm. Så är det. Mm. Hur ser det ut i ett här. Mm. Förskolor? Mm. Alltså, det ser väl ut som ungefär överallt, skulle jag tro. Vi har inventerat några stycken, jag och Linda. Men nu kommer vi ju, vi har en dialog med kommunen om att fortsätta arbetet. De vill ju att alla förskolor ska bli, nu gör vi inte inventeringar längre utan mer information. Och där kommer den här rapporten som jag pratar om från Naturskjusföreningen som kommer snart. Där kommer den att spela stor roll för. Är det inbokat något ni kommer på nästa personalutbildning och berättar? Mm, det är inbokat. Mm, Vet ni om någon gjorde någonting, tog de bort de här elektroniken? Har ni hört någonting Ja, de har Att de inventerat de här har tagit bort. Ja, de, de har varit väldigt... Och så. Ja, de har, tycker jag, rensat på bra. Vi har haft kontinuerlig kontakt efter också med ja. vissa av de som... De ringer och frågar ibland, och är det här bra eller inte, och vad ska vi göra? Och de, mm. jag tycker de har engagerat sig jättemycket. Mm. Tänk dig på nybyggnationen av förskolor det som sker nu liksom. Om ja, man tittar på till exempel att ta bort de här mikaspetten, mjukasfalt, grann. Ja, det som är ute på uteplatsmiljöerna. Mm. Har, de, har de svängt i det? Här är så. Ja, det var det att, kan, kan vi påverka själva upphandlingsprocessen så att man undviker dem? Också? Alltså, det kom, de håller ju på att ta fram en kemikaliepolicy nu mette mm. eh, kärstat på kommunen. Eh, och eh, där, den, den har inte vi sett än, den är inte klar än men hon vi har ju en dialog med henne också och det är klart att man vill att det ska finnas kriterier för nybyggnation, särskilt förskolor och skolor då, med krav där så jag kan inte säga att det är så ut men förhoppningsvis blir det en bra mm. politik Ja det blir billigare att göra det rätt från början så att säga. man inte behöver byta ut fem mm. år när det faktiskt är lag på att vi inte får ha ja. <laughs> eller så Mm. Sen kan det ju kännas, även man inte vet så mycket om kemikalier innan så kan det ju kännas så tungt så men det, det, är, det är ju som Maja sa med solen att man, även om man bränner sig och bränner sig många gånger det är inte det inte så att man får ut cancer för det, utan det det handlar om hur länge och hur mycket man exponerar så man kan alltid göra någonting om man inte orkar göra allt på en gång. Och på förskolenivåer är det ofta att det handlar om pengar men inte råd att byta ut allt på en gång utan och heller är det viktigaste först då, en sak i taget. Men man kan väl ändå säga att hudcancer har ökat ganska dramatiskt även om man inte går att peka ut människor. För det finns ju, men alltså att, ja, men jag menar inte att hudcancer har ökat eller inte, det är det jag menar att det, De menar att det du, men Jag menar att har ökat. Jo menar det var inte intressant i min Nej. det jag pratade om, utan det jag menar är att om man blir bränd flera gånger av solen, så betyder inte det per automatik att man får hudcancer. Och det är samma med kemikalier. Om man ser att sin bebis har sugit på en plasttoffel då blir man inte liksom, vaa, hon kommer att bli sjuk. Nej, men vi menar samma sak. att alltså, Vi att alltså, vi kan inte peka ut på individnivå vilka som kommer få det. Men om vi ska göra jämförelser med hudcancer så kan vi säga att det är allt mer solande vi gör och charterres och alltihopa har resulterat populationen svenska. Ah, okay. Där mm. har det ökat. Så att vi kan väl ändå tro att Andelen o, o, ofriska av så, om vi fortsätter med den här giftbehandlingen. Kom. Ja, på det absolut, precis som du säger. Men det kan vi ju se på de här sjukdomarna eller tillstånden som Maja pratade om. Eh, diabetes och fetma till exempel, det ökar ju i samhället i stort mm. och om det då finns den här kopplingen så, så är det ju precis det du säger, att det kommer att öka. Men mm. även om vi inte kan peka ut just nu kommer det att få är Det en kan två men jag de några frågor om det. Tack. Tack mycket.